Рухом руки він зупинив тих, що поривалися не допустити сутички, і шпаги капітанів, дзенькнувши, схрестилися. Молодий дожирон очманіло стежив за ними, нездатний навіть уявити, якими будуть для нього наслідки такого двобою. Тим часом негрів, що охороняли французів, замінили людьми з команди Арабелли, які відразу ж зняли мотузок з голови до Що ж до мадемуазель до то вона, схопившись на ноги, всім корпусом подалася вперед і, притиснувши руки до грудей, смертельно блідна, вражено спостерігала за поєдинком. Поєдинок закінчився швидко. Звіряча сила, на яку так покладався Левасер, не змогла протистояти спритності та гартові ірландця. І коли Левасер із проткнутими наскрізь грудьми лежав на білому піску, Вихаркуючи останні залишки свого нещасливого життя, капітан Блад, стоючи над поваленим супротивником, спокійно глянув на Каузака. «Думаю, що це скасовує наш договір», – промовив він. Бездушним, цинічним поглядом Каузак дивився, як корчуться в муках тіла його ватажка якби Левасер був людиною іншої вдачі. Справа могла б закінчитися зовсім не так. Але тоді, звичайно, капітан Блад вдався б до іншої тактики. Зараз же люди Левасера не відчували до нього ні любові, ні жалю, ні будь-якої відданості. Його прихильники були найзапеклішими негідниками серед берегового братства, і єдиною їх пристрастю була невситима зажерливість. Капітан Блад добре зіграв на цій зажерливості, довівши їм, що Левасер завинив перед ними в найтяжчому злочині, у привласненні того, що можна було перетворити на золото і розділити між ними. Тому то зразу ж, коли юрба піратів з погрозами примчала на місце, де відбулася ця трагікомедія, Каузак втихомирив їх кількома словами. Бачачи, що вони все ще вагаються, Блад для прискорення благополучної розв'язки додав: На нашій стоянці ви дістанете свою частку здобичі із захопленого нами Сантьяго, і можете розпоряджатися нею, як вам заманеться. Забравши з собою полонених, вони всі гуртом перетнули острів і прийшли до стоянки Арабели. Того ж дня, після розподілу трофеїв вони б і розсталися. Якби каузак на вимогу своїх людей, що обрали його наступником Левасера, не запропонував бладу послуг усієї французької команди. "Якщо ви хочете плавати зі мною", відповів йому капітан. "Я не заперечую, але при умові, що ви помиритеся з голландцями і повернете їм бриг разом із вантажем". Умову було прийнято і капітан Блад пішов провідати своїх гостей – дітей губернатора Тортуги. Мадмуазель Дожеронта та її брат, з рук якого зняли мотузок, сиділи у великій каюті Арабели. Негр Бенджамен, слуга і кок капітана Блада, поставив перед ними вино та їжу і запрошував гостей попоїсти, але ті ні до чого й не доторкнулися. Брат і сестра мучилися від болісних перечуттів, думаючи, що потрапили з вогню та в полум'я. Нарешті, не витримавши нервового напруження, мадмозель Дожерон впала перед своїм братом на колі, благаючи у нього прощення за все те лихо, до якого призвело її безумство. Проте юнак не збирався так легко прощати. «Я радий, що ти нарешті зрозуміла, що накоїла». Тепер тебе купив цей другий флібустьєр, і ти належиш йому. Сподіваюся, що і це ти, розумієш. Він міг би сказати ще більше, але зупинився, помітивши, що двері каюти відчиняються. На порозі стояв капітан Блад. Він щойно владнав справу з прихильниками Левасера і прийшов сюди. Дожерон не вважав за потрібне притишувати свій голос, і капітан чув останні слова француза, тому то його зовсім не здивувало, коли дівчина, побачивши свого нового повелителя, схопилась і злякано відступила назад.